Перетомлений і бився на раду Минуло дві години Заки москалі перемогли Невеличкий шведський ар'єргард Якраз стільки скільки Шведи і козаки Щоб їх москалі надігнали Під вечір щасливо привели До переволочної Як здалеку почули невгомонний шум Дніпра Як побачили його широке Мов блискуча сталь, плесо Нові сили вступили в їх тіло І новою надією розгорілися Їх хоробрі серця Скорше Скорше, щоб тільки перебратися щасливо на другий бік, а там попали судна та покажуть меншу ковдулю. Приволочна – це славна запорозька пристань. Там стільки суден, що 30 тисяч людей можна переправити на раз. Та не так склалося, як ждалося. Доля ще раз виявила наглядно, що вона спиною повернулася до Карла і Мазепи. Замість багатого торговельного города втікачі побачили руїни – Лиш обсмалюні коми не торчали Кругом людські хістяки грілися до сонця На шевиницях скрипіли обігнілі Трупи і криваві палі З останками тіл людських Полошили шведських і козацьких коней Ніби Батурин з нацейму Пересунувся на Дніпро З Боромів і Судин Слід не лишився Їх попалили москалі Як здобули переволочну Запорожці, побачивши це Хрестилися і скриготали зубами Проклята Москва, бач, як руйнувати вміють, навіть дітей не пише, скрізь біліються їх кісточки, і стискали долоні. Коли б їх хто спитав, втікати чи лишатися тут, то лишилося б із поза тих шибениць, з поза кривавих палів, з поза твердинних палісад боронилося б з окаяними людоїдами на смерть і на життя. Про втечу ніхто з них і не думав. Стояли на Запорожнях і після збурення січі вважали своїм святим обов'язком захищати ці землі до останку. Але, на жаль, ніхто їх не впитався. Ніхто не питався тієї жменьки недобитків, без куль і з порожніми порошницями, тільки з люльками в зубах і завзяттям у серці. Що значило кілька сотень запорожських там, де великі тисячі вели з собою кривавий порахунок? Що значили господарі там, де непрошені гості зійшлися на п'яний пир? Запорожці були добрі до сипання валів при облозі Полтави Їх, як степових вовків, посилали на розшуки доріг А тепер казали їм на швидку збудувати човни й третви Робили це для союзників, не думаючи про себе Король півсонними очима дивився на них і казав до себе «Дивний народ!» Розумів їх, спочував і був, мабуть, одної гадки з ними «Не втікати! Щоб не було не втікати!» Отаборитися жінок і движими добро перевести на другий бік, а самим битися з меншикою. З великими силами він не йде, бо не міг би так скоро посуватися. Гармат, мабуть, не везе багато, амуніції також. Він не страшний. Це не дуже сприятливе і добре, бо покотисте до Дніпра, але зате справність і хоробрість шведської армії куди більше, ніж так, тоді боротись, а не втікати. Так думав король, але його люди були другою гадки. Як камінь, стручений згори, не завернути і не здержати в бігу, так і їх нелегко було зупинити. Їм заманулося на другий бік широководного Дніпра, а звідти в степи, а степами на Крим або в Бендери, щоб тільки далі від Петра, щоб далі від війни. Полтавський погром робив своє, витворив настрій, неприхильний до боїв. Можливість відпочинку по суворій зимі по невдачах у Блоги і по першій великій програній битві манили їх, як видово пустинне. Скорше, скорше, на другий берег Дніпра. Шведські старшини підбігали до гетьманового воза і благали гетьмана, щоб він намовляв короля до переправи. Гетьман хитався, не знав, з якими силами Меншиков наступає. річ, що цар і тридцять тисяч війська післав. Маю його досить, людей він не щадив ніколи. Гетьман розумів, що проти великих ворожих сил не устояться шведи, бо їх генерали втратили охоту до бою і віру в свої сили. Бачив, що у козаків жменька, а найгірше, що король король дуже. Король хоч і як уміє маскуватися, а все ж таки не може скрити болю і втоми. Мазепа ледве на ногах держиться. На кого ж тоді числити? Бачив гетьман, що настав такий момент, коли розв'язується військова дисципліна І коли одиниця починає турбуватися собою, забуваючи про загал Доходило до того, що люди дерлися з закиру, топір, за шматок дошки Бо кожен хотів скорше для себе якесь там судно збити і кинутися на хвилі Лучалося і таке, що готові човни виривали собі з рук, билися за них Дерли і кругом переволочний щинився такий гармидер Бутім на неї орда наступала. Насилу спіли якось на другий берег переправити козацьких жінок і тяжко ранених шведських старшин та вояків. — Ваша королівська милосте, — звернувся гетьман до короля Карла. нам треба поспішати. — Куди? — спитав король, а в голосі його почувся гнів, страх і сором. — Куди? — повторив, простягуючи хуру ногу. — В Бендери, до Серескіра Паші, — відповів спокійно гетьман. «А я гадаю, вмішався у розмову Левенгафт, що краще на Крим до татарського хана. Тут у нас є один татарський Мурза, а він обіцяє, що проведе нас певними шляхами і ручить, що за нами стане ціла хоробра Орда Кримська». «Ці шляхи такі певні, як і протекція Орди», – відповів Гетьман. «Цей Мурза, каже, стояв при своєму Левенгафт, що як переправимося через Дніпро, то аж до Криму ніякої більшої ріки вже не стрінемо, тим гірше» твердив гетьман, бо перед нами буде відкритий степ, на якому нас тим легше не стигнуть москалі, тоді яких ми все-таки могли б їх здержувати, лишаючи за собою ар'єргарди так, як це було при приході через Кобилячку. Рушаємо до Бендер. У п'ятьох днях будемо на території Сераскіра-Паші. Король слухав тієї суперечки, вуцім тут не про нього мова. «Я нікуди не йду», заявив рішуче. Але ж, ваші милосте, почали раз Гетьман і Левенгаупт. Я не йду, я не втікаю, я тільки подався на Дніпро, щоб не потикатися з цілою ворожою силою, Лиш з її частиною, і це мені вдалося. Скільки б тисяч цар з Менчуковим не післав, поб'ю. Хай тільки мої шведи побачать мене напереді, то будуть битися як перші. Це ж ті самі люди, що так славно боролися в численних боях, чому ж би мали змінитися нині? «Бо вони перетомлені і поранені», – з жалем заявив Єлен Крок. «В нас нема гармат, не ці. Спрага «З Прага наші уста, голод нам на кишках марша грає». «Де нам думати про бій?» «Не треба думати, а битися», – сказав король. «Ви як хочете, я зостанусь тут. Чуєте?»